І тоді я вдався до останнього засобу. Точніше, до передостаннього, адже останнім був би вже тільки постріл у скроню, собі самому, звісно. Отже, я став читати їм Неборакову ля всіма силами імітуючи авторські жести і модуляції. На щастя, я чув і, що важливіше, бачив цей вірш у його виконанні сотні разів. Для тих із вас... Які не знають, що це таке і ким є ляля-бо. Я зацитую цей вірш повністю, а ви вже уявляєте собі, як його можна прочитати посеред повного співочих птахів саду. Ля-ля-бо вибирає любо, проповідує любе і кохає лібо. Любо, Любо, Любо, Любо, Любо, Голова в ля, українська. ля, -ля бо українська. Ля-ля-бо зранку йде на робот, мухає у трубу і веде за собо. Юр-бу-бу, Бу-бу, Юр-бу-бу, -бу, юр бу Бо бо українська. В є права і обо, і великі цабе, і маленькі бобо. цоп бе ця ця ки -ця -ця бе бо мета в ля -бо українська. Ля-ля-бо хоче повну свободу і летіти за обрізірок рок без турбо. Тно на дно, доно, уно і вино, бо душа в Українська. Ноги в неї бу-бу, дубця в неї об-бо, спинка в неї біє, а животик боб, циці в неї іць, іць а голова ба-українська. Звичайно, це подіяло. Птахи зачудовано позмовкали і принишкли, вслухаючись. Так, наче довжелезний пітон заповз до їхнього саду. Вони піддалися. Вони, що називається, зацінили. Це було для них і про них. Я навіть оплески зірвав, коли закінчив. І пару вигуків та висків. Гадаю, без двох-трьох оргазмів також не обійшлося. «Це не мені, це Вікторові, подякуйте!» – розкланявся я. Вони зааплодували ще гучніше. Звичайно, через кілька хвилин їхня увага знову розсіялась, а гра й відновився. Вони знову дивились у люстерка, малювалися, висилали есемеси, приймали їх, читали, писали наступні, фотографувалися, вмикали і вимикали плеєри, порпалися в сумках, шелестіли клянцевими таблоїдами… Цукерковими обгортками, гігієнічними прокладками часом хихотіли або сварилися, але перш усього і понад усім співали, не змовкаючи пташину, співали у своєму саду, сходячи соками, шлунковими та іншими. На щастя, мої деміурги на ту мить уже майже цілком повернулися, так що ми охоче перейшли до запитань відповідей. Запитання формулювали Ад і їхня викладачка, а я морщився і відповідав: Чи можна вважати, що постмодернізм помер? Якою буде наступна відповідь Станіславського феномену Житомирській школи? Що саме має на увазі пан Ешкілев, коли пише Чанахи? У чому суть когнітивного дисонансу в когнітивному мапуванні? А в мапуванні? Яка роль порнографії в сучасній еротиці? Ми причудово могли б отак собі мило розмовляти, не конче на цьому подіумі, де жодна з пташин все одно нас не слухала. Аж тоді настала їхня черга запитувати. Це було безнадійно з боку ад звернутися до них із такою пропозицією. От, мовляв, перед вами Деміург, і я по ваших очах читаю, як багато всього хотіли б ви зараз від нього дізнатися. Вам пощастило, запитуйте. Але їхні очі насправді були порожніми і чекали дзвінка. Щойно, коли пауза і справді незручно, нестерпно затяглася, але дотривати при цьому аж до дзвінка ніяк не могла, одна з них, гадаю, ота бата, в якої... Одне пасмо волосся було фіолетове, а інше – зелене з чорним. Рішуче попросила. «Перекладіть йому, що ми хочемо ще раз послухати той вірш про ту дівчинку». І що було робити? Я вдруге прочитав їм ля-любо. Вони знову вищали й аплодували, аж поки дзвінок не поклав усьому цьому край. Ми вийшли з аудиторії. Я заткав собі рота сигаретою і нервово обмацав усі кишені в пошуках вогню. Тої ж миті п'ять або шість запальничок потяглися до мене звідусіль. Я припалив від тієї цибатої. Нарешті стало добре.